1564 نمبر حدیث دے ریاض الصالحین ابواب دے 225 ہا واب باب دے په بیان د حرمت د کنزل کول ملوتا سب الامواد بغیر حق په ناجائز طریقہ او مصلحة دی دی او دو پارا بی دو گورا پا دی باب کې دا دی بیان کی پا دا هر یو باب یو خپل پل حالت وی خپل پل باب دا غی خپل پل عنوان وی چپا غ عنوان بانده اغا مقرر وی پدې کې د دې بیان کې چې خلکو او تا په غیر د شرعي مصلحتنا او پنا حق او پنا جائزه طریقا ملو تا کنزل کول دا حرام دی چې نه اصلاح اصلاحي شرعي وي نه بل یو څه او ته ملو تا کنزل کې نو دا حرام دی یو اغه کنزل جایز ندی پدی طریقہ ہوں او یو پدی طریقہ دا غی بیان کې چاغي کتابونه لیکلي غلط غی بیاون نه پر خودی غلط نو دا غی پد طریقہ باندې ته اغه خلق او ته دا بیانې چې دا غی نه خلق ځانو ساتي لکه روافض کتابونه لیکلي شی یو لیکلي کتابونه لیکلي نودا کنزل ندی دا غه بد غبط خلق تو خیا چا دا د کتابونو نه خلق ځان بچکی د وینا گاو نه خلق ځان بچکی نودا کنزل اغه کنزل خنری خودی طریقه بانم پر خودلوم خنری وره کته غبطه غسه پرې چا غه ګوري دا غا بیانونو خلق نو چې دا غا دی وکړه چې دا دکه شرعی نقصان داو نو هغه مصالحت د پاره جایز ده هو هو التحذير من الاقتداء به في بدته وفي فسقه ونحو ذلك او اقتداء کول پاغه پسې تللي پاغه پسې د وجه د بدعاتو داغنه چاغه به بدد کاو د فسق فوجداغنا چاغه به په دین کې فسق او نقصان کاو و نحوز الک او دینه علاوه نور د سکارونه دا غینه خلق ويرولي چې خلک ته وې جواب چاغه په سیلال نشي دا غي کتابونو الګوري دا غي په بیان نه باندې عملو نكي دا عمل کومدا بازو فرقو یا په بازه خلقو تردید زکه کو چای کتابونو غلط لیکلي دي بیا بیا هغدين نیک سړیو کتابي لیکلي ٹھیک دي کتابي لیکلره خو دلیل دليل بنشته د شرک او د کفر په ذخیره لیکلره ها وال احاديث السابقه تو في الباب قبله وعن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت اشو قال الرسول الله صلى الله عليه لا تصبوا الاموات فانهم قد فزوا الى ما قدموا كنزل مكه و تاسملوته بېشکه د دې چې دی, دی افز او د دې چې دی دی هغه ستا دی دې چې دی دی هغه ستا چې دی زانه مخکې لګې دی چې کوم مخکې کړي نو د هغه ته د دې دی چې کوم عملونه کړي دا غي جزاء او سزا باغ ته مل او شي په برزخه کپره حد او که په عذاب کیوی نو دی و جنا هغه ته بد ردویل خنري رواه البخاریو باب نه عن الاذى باب په بیان د من کولود ذرب رسول نورتا چاته به زره نرسه قال الله تعالی و رضي الله تعالی, تعالی والذین يعذون المؤمنین والمؤمنات اګه سان چا تکلیف رسې مؤمنانو سلو بممنانو خذو تا بغیر مكتسبو غیر داغ نہ چای کړی دی اګه کلی ندی اګه خبر ندی او تا ته تکلیف ورساو نفقذي حتى ملوا بهتانن و اسم مبين تاكي بارك ديه بهتانندروغ و اسم مبين او گناهکارا وعن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى نو قال او قالو للرسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من کامل مسلمان هغهڅوک دی چې بچوی نور مسلمانه د ضرر د جبه داغ نه او د ضرر د لاسو داغ نه ولمهاجرو او نن د ضرر د جبه بل مسلمان نه بچ کېږيڅه چې ردبدوي سوه کنزل وويڅه فی په جووروي نو دغه پښل جاری وي نه بل ته به نقصان څنګه چې پهغلته وینا خپله خفه کېږي نو پهغلته و نه بلته هم ځان داسې کوه چې دا د نقصان دی یاره مات دا ووي نوڅنګه خفه کېږي په معمولی خبربانې او بلته لګیا شپه او ورځ کنزل کې فی په جوور کې ربد وې لاستې بځای نوڅنګ چې د بل په ضرر په لاسو خفه کېږي چې تاتې در کوي او په خپل چې ته د لاسو ضرر خلکو طور کې نو ته غیم خفشا سوره نساء کې آیات وګورنه ها چې خپل بچی په بل بچی داسې یره غاله ک د خپل اولاد باندې سوچ کا وکړه نا المسلم من سلم المسلمون مل لسانه و یده کامل مسلمان هغه څوک دی چې بچوی مسلمانان د ضرر د جبیو د ضرر د لاس د دنه دا ډیر کوشش کوي چې زمنګ د لاس او نچا ته نقصان ملو نشي زمنګ د جبینا چاته نقصان نه لاونی شي وال مهاجر من هجر ما نه حل الله اخلاق شه واخ اخلاق نبي عليه السلام نه تاسو شوهید بهتر انسان کم یو ده نبي عليه السلام وای احسنكم اخلاقا غراستا سونا پد بار د اخلاق سره چ اخلاق خوي اخلاق خوې والمهاجر من هجر من هجر ما نه پاره خبر غوسه پا کنزل پاره خبر رد بده دا خیر ندی دا بد اخلاق انسانی والمهاجر من هجر من هجر ما نه الله او انو حقيقي مهاجر اغه سوګدې چا غپری دي اغه گناهونه چې منه کړی الله داغینا مهاجریا او اغه هجرت کړی دی او زینبل زیتہ حقیقی مهاجر اغه سوغ دی اصلي چاغه چکم چا سزن الله من کړه اغه 프리 متفقون علی وعنه نقل دی عبد الله ابن عمرو ابن الاس رضی الله تعالی نو نقل او رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علی صلوات و سلام میری من احب ای زح زحان النار اغه سوچ خو چلر کلیشی د ورنا اوا سوچ خو هي چې د لریشی لری کلیشی د ورنا وجود خلل جننا اوا سوچ خو هي چې د نکلیشی جنت ته سوچ چدا خو هي چې د جهنم نلریش ما او جنت ته د داخل کلیش ما نو فلتاتی منیتو رادشی نورادشی اغه تا منیتو مردغا پدا سه حال کی چیزه ایمان و پالا پورز دا خیر باندې ولیات ال الناس اوراز دی خلقوتا په اند خلقو سره دی اغه سلوک یو حبو چ دی خو خی ایو او تا الیه چ ورک دی جدتا اذن چرته څنګه سلوک د خلکو سره کئ نو دو ځان سره دی خلقو سم دی اغه سلوک یی چ کم دی د ځان د پاره ځان د پاره خشي خوښي او خلکو سره ب سلو کوي چې خلک د ما سره داسې سلو کوي چنګ چې د ځان سره ځ خوښما رووا هو مسلمون نهقلکی دل الرامې مسللم وه بعضو حی ستویلین او هغه بعضې حدیث اوږ د چې سبه تیر شووي با تواتې اولال امورې بامون نیانې تبا غ جوې تقاتې تابور باب دے په بیان د نه کی باب دے په بیان من کولو د بغوز کی او دو بای کارت کولو کی تقاتو خپل ولې کټ کولو کی وتدابر او پو بای کارت کولو کی اثر کی تدابور د شا کولو کی چې تا شا کی خپل ولې پرې دي چور تا شا او تالوک سزا پرې دې کې نه دا دا باندې وقال الله تعالی ولې دې الله تعالی انما المؤمنون اخوهتون بشك دی مومنانو نه دي دیوبل ازلته على المؤمنين عزته على الكافرين رحم دي له مومنان او په خپل منسکي او زور په کفارو محمد الرسول الله والذین ما هو اشدال کفار رحما بينهم محمد الله رسول صلی الله علیه وسلم آ کسان چې دا سردی ملګری دا ډېر سخوی په کفارو رحما او بينهم او ډېر مهربان وای په خپل منځ کې ډېر مهربان وای په خپل منځ کې اوس په دې حدیثه ورکه ان رسول الله تعالی نو ان نبی صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاتعوا وكونوا عباد الله اخوانا مور هڅه زمون आवाज او په نت صفای نو مونږ تا کمنټ کې ولیکې چې صفاره سید راځي کمنټ کې ولیکې وعن انس رضی الله تعالی نو حضرت انس رضی الله نو د نبی علی سلام خدمت کله لسکاله پوره او نبی علی سلام ویلی لا تبغضوا ولا تحاسدوا بغض او کینه مکوید یو بل سره ولا تحاسدوا او حسد مکوید یو بل سره نوسته بیا ته تحقیق کوم ولا او مشه کوي یو بل تدا برو بایکاټ مکوید یو بل سره ولا تقاتو او مکړ کوی خپل ولی په خپل منسکي خپل ولی مغوسوي د یو بل سره وکونو عبادت الله اخوانا او شیتاسو بندگان د الله رونا د بندگان شیم والله یحللولی مسلمنیا جوړه ف ساس حالال لدي دپ د یو مسلمان چا هغه با کارټو کې دغپلور مسلمان سره ف ساس د پاسه د درې ورضو متفق رالی ن حدیسونه را روان دي ګوره باکارټ خو ب نه کې وکلکل بایکار په کار دے زکه چې صورت دا غسره نزدیکی یو استاد لری کیږي نو هغه تا نورم خرابای اته نورم شرمنده نو نو کی اته نورم سپکای نو په داسې وختونو کې دا غسره بایکار هم په کار دے چې دا غسره صورت نزدیکیږي نور دې سپکای هم په هغه او چې دا زینو ځاغبه د ساتې کنه وروړه هم دیو جنا په <laughs> <laughs> بازو وختتونو کې چ کلهتهپه شو ی دا و دا مسلمان دی باکو سر نه دی په کار مود دی د باق نه دی په کار نه چاغ او تاشر من د کوي تااسپ کوي تازلی ل کوي خلکو ته دسپ کوي په نیتونو دسپ کوي په خپلی کې دسپ کوي په پردو کې دسپ کوي نو په داسې حالهتونو کې بایک نه به غیر کار کېږي نه حاسد وو را حسد بعضه ده بعض سره خنره ورسول راجه حدیثونه وعن ابي ريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلامي تفتحو ابواب الجنه يوم الاثنين ويوم الخميس خذ دا کدا حدیث سنا واو رزانن پہ پوکئی نن زمون کو رنو کے داس زونڑ ډیر دی پخپل ولو کے داس زونڑ ډیر زیاد دی دارنګے پگاون کے پکلو لو کے دیس زونو کا ددی سزونو اوره وا زیاد تے توفتہ ابواب الجنت کلا الیشی دروازے د جنت فورز د گل کے یوم الخميس او فورز د زیارت کے د گل او د زیارت فور ازبان نه فایو و فارو لکل عبد الله یشرک بالله شیئا المنافقو لشی د پاره د هر یو بندا چاغ شرک نکړي دا الله صل الله چه اندزره الا رجلا مگر غسلې آسیت معفي نکيږي چې وی په مین ددو و بین اخی او په مین د رور دغه کې شهنا او شهنا او سي دشمني او بغضوي سې دشمن کو سې بغس کوي دغ سره مافی کېږي پو سې به بسه خبره په یو د دنیا په سیزونو بای کار دی او یو ددن په سیزونو بای کار دی او یو د خپلولی سره با کار دی په بعضې وختتونو کې کته بای کار نه کې نو نوم دسپ کوي نورم د زلیله کوې که او په ګور دا حالاتو ته الله خپ یروست رازییه پهوقالو نوویللی شي انزیروځینې انتظارو کوې تاسو د دوو کسانو تا دما فرت انتظارو کوې لا بخنممه کوئ حتی ستلی حات تر دی چې دا دواللو س حکې په پلمنځ کې انذرو حازنی انتظارقد دوالوتا حتا یستلیح تر دې چې دواله سول اوګي رواه مسلمون وفي روات لو په یو روات کې دا غري در پاره تورز العلماء فی کل یوم فی کل یوم خمیس و یسنی پیش کل یی اعمال په هغه ورځ د پنځ شمبه او د ګل کې و ذکر نهوه او ذکر کړي په شاندار ګور د دوی ډو رونو اکثره مسئلے په کولونو او په دنیا په حالاتو باندې راځي د لډېر شه ملاوشو مالکم ملاوشو د لډېرې صاحب مالکمو د دې سیزنو لحاظ مکو چې کمم سیزلله زما د پاره پرې ده چې د شرو فساد فسات نه پې بچ کېږې کهته غسیز غالې غسی ته پیرسېږي نو جګللو فسات جوړیږي الله و پرېږې دا د شرو د فسات د خمولو د پااره نو زبط تاله د هغې نه وز در کومه زیات نو م در خاص کوم اکثر کورونو کې پهېسی زونو پریشانې د داشیغستې دا د دا مالران نه کوغ لی ورکوه مال او بس ستا چې دغه اوسه چې د اوکلنو کو نورو وقعه زما دا, دا سر رابد چېغه بهمال مال را کوی بیا نو بغض حسد م کوو هغې نه علاوه کاس ستا د ببی کوشش کوي س ستا دس کوشش کوش نو بیا او هی زما است کېږي بس ما خو ې زمون نو غووغ هم د نه نووامڅ کې نو هغه د اوکل خو بیا زما د شرمولو کوشش کې زما دس کوشش کې نو بیاروه بیاد پتی با بای کار کې بیز نور مسفق باب او تحریم الحسد او وتمنا زوال نعمت صاحبها زوال سوا ان کا نعمت دین او دنیا باب دی په بیان د حرمت د حسد کې حسد مانے کړي حسد ستوي چې دا تمنا دل ر کول د نعمت دی دا غنه چې دا چا سره دا غنه نعمت د مالک د نعمت او دا غنه نعمت لارشي اے برابر ها برابر کا نعمت دینوی او کا نعمت دنیاوی چې دا غا نعمت ده نه لاشي او ماته ملاوشی دې تا حسد وي دا خن دا بالکل حرام ده ام یحسدو الناس علما آتاهم الله من فضله دا خن نه ده سوره فلق امرازی وا من شر حاسد اذا حسد دا حسد خن نه ایو غبطه حسد په ماناده غبطه صدا پس خې دل نه غه جایز دي او پس خې گا لکه حديث لا راځي الا حسد الا فی اسنین نشته پس خې دل مگر دو قسم خلکو تا ارته که حسد پدې معنا سره چې د الله تعالی کوم نعمت دین ور کړی دی نور دنیا چې د سرم وی دغه یا الله نصیب نورم زیاد کی او دغه سې الله مالم راکا څګ چې د دله ورکی دی نو بیا حد بیا صحی دی بیا حد نهري د حد که دا مانا واخلی چې دغ دا نعمت ختم شي او مالله میلاو شي یا ماله ملاو شي خو چې دغه نه واغستې شي د حد کوي نو داداخل نه اکثر د علماء او سره دې خلکو څخه د باز خلکو حسدونه راغلي چې دلته د اساس ولې ملاو دي چې دا سیر درسونه کې دا سي بیانونه کې دا سي خطي باندي دې په دې باندې حسد کی کی او کینه کوي اوسوږي نو دا حرام دي د امن دي او کې او دا سي انشاء الله د دې نصیب کا څنګه چده دی الله نور ملاه ترقي ورکا اعظم اولاد کې او ما کې همدار رنګي پیدا کا څنګه چدا دے نو دا جائز دی بیا وفی حدیث و آن اسمہ کے تیرشوی و آن نبی حریرہ انہ خونن سبا اکثر حسد پا دی مانیس سره دی پا کم مانیس را دی چې د دی, دی دی چی دی دنی واخلی اللہ دی دنی واخلی کدی رور دی ام دا حسد در سره کئی کدی نزدی دی او کدی لرے ام دا حسد در سر کئی کدی گاونڈی دی کدی ځان دوست دی ملگر دی دا در سره کئی پوشی نو د دې وجینا دا حسد کول په دې طریقا دا جایز ندی د بعض خطبای کنا الله لهخه اوازونه ورکړي نبه دا خنه ده نه نه الحمدلله چې د جماعت شو د کملی پلار دی لار ده روان دي او بیان که خلق او ته کوي په ختري بیان کوي خلق او خو الله نورم طریق یو دا شوایا یا یو هدیواله دے چخخه کارو ناګهی خلقو د پاره اصلاح د پاره دے والا نورم دی دنیا دارلا دا ترقی نورم نصیب کا او زما اولاد ما کمد شه پیدا کا کمال دی داو دراکلا چې زم د خلقو داسه خیر جوړ شوما سخاوت دے چالا فلاین د طاقت ور کړی دے پلارې لګی د غرباو سره امدادو نکای نو الله نورم توفیق او طاقت لوړ چپه دی نو دو غره باوس را تعاون کوي او کزه الله معلوم دا سه توفیق را کمال او دولتونه راکا, راکا چې دو غره باوس را د غریبانو د گاوندانو د خپلو د پردو سره تعاون کومه دا دا غیبت اجازه ده هم ان قصد دې قبلي د خلکا هومن شر حاسد نزاح حسد قران موي وعن ابي راره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام لياكم والحسد وروالو اکسنن کوڑونو کې نو طلباء او علماء او تريمين زده خلکو تريمين زده مثلا ډېر زیات دي پیغمبر پاک وي خاص تاسو ځان بچ کیو ول حسدا دکینه نه د حسد نه ول ف ان الحسدا یاکلل یا حسنات کما تاکل تا النار الحتم بشکه حسد خری نه کيل را چاسد حسد کې نو دا د نیکې داسې خوري لکه څنګه چې لړګې او خوري نیکې دموایا چې زه خور ته حاضر نه کومه زه خور نه وافل کومه زه ډېر وختونه وباسم د الله لپاره هغه د نیکې او قاله یا نبي عليه السلام ویلي العشب واخ واه ابو داود حته او عشب یو شیر بعضي فرض کوي او بعضي نیکې په یومانا سره راوي راځي باب النایان التجسس و تسمع لکلام مایوک استماعو کم کم دیر دا ہما ہو نی دا ما ہوئی کندا سرے تو یہاں درگورو تخیانو در درگو تحریم در حسد ده او درگو تحریم در حسد ووووو تمنع زواب النعمت صاحب یا سواون کم راگی ترگو را پکن صندقان دینین او دنیا پوش ما بابو تقرد دارا زیکر کلکنه بابو نه یعنی لعیزا باب در بیان در نه بابو اوس باب ده په بیان ده بنا کولو ده تجسس نا ده تجسس اکثر زیاد ده و تسمو او په وقی خودلو که جاسوسی ده چا کول تسمو ده چا خبرو تا وقی خودل او بیا بل تا کول و تسمو وقی خودل لیکلام ده پار ده خبرو آغا آگا چه بدگنی چه دیکمی خبری بدگنی چې بل چاہتا دا خبری واو رئی استماد آگی او کی آوری دلد آگی نورو تا میو پدی اول آیاتو نه د قرآن کریم زکر کئی او قال الله تعالی ویلی اللہ تعالی و, و لا تجسسو جاسوسی مکوی تاسو جاسوسی تجسس مکوی تاسو تشیش مکوي تاسو جاسوسی ګورا تجسسو سورته حجرات کې د دې من راغلي دا یو غیبت دیا یا یو الذینا امنو بیا ا مومنانو تاسو بدګومان مکوي بدګومان نه مکوي غمان راځ خو په ګمان به عمل نه کوئ م والله ته جسزو جاسوسیمه کوئ ته یو خبره بل ته ر سومه چې غ کې او دغه خبره بل ته وورې اوس حدث پرزکر کوي ولا تجسسوا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا 부هتان و اسم مبين ا کسان چاغ تکلیف رسې مومنانو سره مومنانو خذو تا غیر داغنا چاغی کړی دی غیر داغنا پا غیر داغنا چاگی کری دی تاکی بار کدی بہتانا در روغ و اسم موبین و گناہ کارا چا تا تکلیف بنوڑکی یو مومن سالے دی آغا خبر نه دی او تاغت رد بدوی آغا خبر نه دی او تاغت تکلیف لارک ناستی او وحی و جنی ٹکی مال او دولت تی اخلی کنار نیو کزنانی ناشوکی خلق ای کنا پلارو که تکلیفو نوڑکی معلوم تیو آخلی ویم وحی گاریم تیو آل داغنه دے رورا یاسے رد بده تک کنزل وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پدي حديث کي خط تفصيل دے مسئلو کړي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم پیغمبر پاکي اياكم وذن خاصتا سوزان بچ کي د ګمان نا غمان خو راځې خوفه نه نه عاک زبل حدی چې شکه مان ډې ناکاره په دروې درروغ دي ګمان د راغې خو په ګمان به عمل کې وي ما ته پته لږې که نه خلککوی که نه و ما ته پته لږې چېته داسې او پهطریبانو خوا سر خل دا بد غمان نه کوې یا کوم او نه خاص تا سوزان بل کوې د بدګمان نهوللی نه ون نه عاک زبل حددي چې ځکهګمان چې د بدګمانی دا په درروغو کللوې دروغدي تا نه نه ما ته چاویلې نه دي تا نه خبر نمو خو زما ګمان په دی را ي خدای م د نه خط کوی خدای د خطاکې په دی خبره ولا تحسسوا پیغمبر پاک وی ولا تحسسوا دبل عیبونه ملټوي تحسس کې فرق دی ولا تحسسوا تحسس مکوې دبل په عیبونو پسې کې گئی ما ولا تجسسوا جاسوسي مکوې داغه د خبرې چاغه واوري او نور ته وګي ولا تنافسوا او حسد مکوې تاسو او د یو بل سره په دی غلطو کارونو سيزونو کې ولا تحاسدو حسد مکوې د یو بل سره وا لا تبعغزو بغوزو کینه مکوې د یو بل سره ولا تدابرو او تعلق د یو بل سره مفریک دی تعلق د خپل ولای مپریک دی وکونو عباد الله اخوان او شیطان سو بندگان د الله رونا پ خپل منس کې پ خپل منس کې رور وری کوې وکونو عباد الله اخوان او شیطان سو بندگان د الله رونا اي چ سور چاته نزدیکیږي ناغه وې د کیسه ا ما تا زاد نزدیکی سره نه اخلي کړه چا سره زینو اموده سره راغلې ده نن سبا داس یو حالت ده کچا سره ډیر زی د خپل ولې د پاره تعلق پرې دی نو دې وي بیا بیا سره راضی کزی نو دې سره راضی کزا نس دې کې نو دې ځان ماته نس دې کې چې سره نه عقلی او کنه کې نو بیا بایکاد خلاف راضی کما امرکم لکسنچه حکم کړی تاسو ته الله المسلم اخو المسلم مسلمان روړ د مسلمان دی لا یظلمو نه بجاته کې پدې خپل روړ باندې ذاته بخل روړ نه کې او ته خپل ځان ذاته کې ولا یخذلو او نه بار سوکه د مسلمان روړ نو چې بل مسلمان رسوا کول جایز نه دي نو خپل ورور کولم جایز نه دي ولا یحقره او نبس پکې دي ور لر اتقوا هنا تقوا په دې مقام کې تقوا سره فرزګاری په دې کې ویشیرو الی صدری نبی علی سلام اشاره وکړه خپل سینې ته تقوا په دې سینې کې د چ دې کې د تقوای نبی د خپل ورور څخه وقواله او ظلم او رسوائی نرازی هداو تخپل ازان سپکے بے حسب امرئن من الشر دے ایہ قیرا خاہ المسلم کافی دا پسر بانی دا د شر نا لوی شر دا دے پسر بانی ایہ قیرا اخاہ المسلم دی خپل رور مسلمان خپل رور مسلمان سپکول دا لوی شر دے دا سری دے پارا دا کافی دے نن خود رور پسر بانی دا دور سودا کی گئی کل المسلم علی المسلم حرام هر مسلمان په بل مسلمان باندې حرام دي دا بیجتی بیزتی حرام دي په یو مسلمان د بل مسلمان دم او عرزه او مالو وینا دا غو تو ول حرامه دا د مسلمان روړ وینه بنوتوي او عرزو او دا عزت پتا حرام دي چې دا غه بیزتی کې او مالو او دا مال په ناجایزه طریقه ته وړي دا در باندې حرام دي وای مال مله د مال روا دي دا نن سبا وای کړم منګ سره ډیر ظلمونه وکړین نه نه چې دا ار یو شخپل په حق معلوم شو نو دا غنه بغیر ته پوسه شی غسل جایز ندي ان الله ابا خل کوی یدا دا ملیان اکثری یاو زموقتدیانو مال منګ لروارې څنګه روا لري رو تا ته پوس کړي ان الله کلوې دا سبزی یو دا باغ د معمولیې زونهبدې الله مافی کوئ نه معمولیې زون به غیرې جاې که د پټیرې او که د دوکان دی او که د بلې بهغیرېجزې استعمالې ان الله لا انزورله ساام کوم بې شکله نهګورې ستاسو جوسوته والله الله سوواې کومو نګوري الله ستاسو سرتونو ته چې دا ډیر خستري واللا کې ینظررو لا کلوببي کوموا مالو کوم لیکن ګوري الله ستااس زلونوته ستاسو عاملوته چې تا کې سره اخلااص دی تا کې سره محبت او می دا عام د الله سره پبل ریواۃ کې راځي وفیر ریواۃ لا تحاسدو ولا تباغذو ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجسوا وكونوا عباد الله اخوانا حسد مکوې بغض مکوې کینه ولا تجسسوا او وغکساره نه مکوي جاسوسی نه مکوي ولا تحسسوا د بل عيبونو پسې کې گئی ما د بل عيبن ملټوي چې تو د بل عيب لټه جوړو د کړه دا او لګي پکیلې کی جنگي دی یو د بل سره نه په ټول کلی خلک را جمع شوي دي او د پکو سکه ولال دی او د کلی بیزتی کوي د گاونډي ستا سه او ستا خز او استاد بچي یو تو کنځله د ابيدا د بل عيب لټولي دینا پیغمبر منه کړی ولاه تاسو د بلایبونو ملټوي ولا, ولا تنا جشو او سودا مخرب وي دیوبل تناجش دی ته وي چې لکه یو کس سودا کوي په سودا د یو کس سره ولاړ لې نو ته اغتوي اغلا خبر ختم کړل او دې پیدا غویل پر پرده ما سره خبر او کا او سودا ته یو او دا سودا د اورانه کړا دا, دا خنه ده د په سودا د په سودا خې جول سودا کول دا خندې او چې سو پورې داغنا سودا پاتې شوینه یی ختمه کړې نه دا وکونو عبادت الله دانګ چې چاته دیو سېځ ویلې دی د کور د رښتې جوړولو د پاره چې سو پورې داغه سره رشته نه دا ختمه کړې خبرې روانې نو بل د پاره رښتا ورکول او صلی الله تعالی د چې دا, دا خندې واځ موږ د فلانو سره خبره روانه دي چې کله یا خبره ختمه کی یا او کې به خبره کومه کنه دا وینم له خلک پیرا تیزو ما دا من دي ممنوري وكونوا عباد الله اخوانا او شیتاسو بندگان د الله رونه وفیر روایتن او په بل روایت کې الفاظ دا سراغلي د حدیث لا تقاتعوا ولا تدابروا اوس دا مکه کې دانو ولا تباغوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا قطم کوی خپل ولیمو غو سوې خپل منسکي ولا تدابروا ولا تدابروا او تعلق مخ پرهدای دیو بل سدا شا کوي مو یو بلدا ولا تباغزو بغز م کوي دیو بل سدا نو د چا سدازي او غد سره سدا شتر شنې تلال شوو سه به وسره ناس ته نه خبره کینې سکنه به سره اسلام او وفي په یو روات کې دا سره غلي دی ولا تهجروا ولا عيب بازو کوم لا به عيب بعضن ولا تهجروا تاسو هجرات مکوید یو بل سرا تعلق مختموی چ بایکاټو کې دی یو بل سرا او سودا دنه کې باز تاسو فبې د سودا د بازې چې یو سړی یو سیز او اخلی اواغه بایله سوداننده ختم کړي نو هغه دی داغه سره خبر نه کې سو پوري چې د مخکني کز داغه سودا ختم کړي نه دا کو بعد الله ی مسلمونوه بکې عاضې روواته وال بخريک اکثر وه معاویرض الله اوتهالانو قالهوي سته رسول الله ما د نه بیاې ساتسلام نه اورییدې یقولو شو انکه یقی نته ان تباته اورات المسلمی نه افسطته هم کتهور پهس شوي انکهور پهې د مسلمانانو او د اوتونو او پسې د حالاتو ل ټولو پسې ان نه کویقین ته اناتباته کتهور پسې شوي او راتل د اوتونو د مسلمانانو او را د حالاتو ل ټولو د مسلمانانو چې دا حالات لټی بیا خلکو ته په بدی بانې بیایانې افتهته فص نقصانی دکه ژون داغې افسدتم خراب دکله زندگی دا غه او کته یا قرب وی ته انتم سیدهم قربیتم چه فساد کی ته اغیل را نقصان کی ته اغیل او مبتلا کی ورې چه تغالت خبره ز خلکو مخ کی اغته او نو خلک باغه باغی مشهور کی چه خو فلانی دا سکړی تا ته خو فلانو دا خبره نو تا خو دا زندگی تبا کړا او کته یا قرب وی ته انتم سیدهم قربیتم چې خراب دغه ژوند آغې نه د چا په بدې چاته میا دوا په غلط نوم آغته میا دوا بیا به خلک غلط نقصان نسبته غته کې نو ټول ور باغه په ژوند کې خلک بہت بد نسبته غفلاني دا, دا ویری دی وروړه حدیث صحیح رواه ابوداؤده خبر من معمولی غنو غدا دې ترني دي دی ورته نو ثاني دي بیسنا دن صحیح وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه انه عبد الله ابن مسعود و انه اتي به رجلن را واستيشن بي عليه السلام تيو سړې نبي عليه السلام تيو سړې را واستي او وی له او ویل شو پیغمبر پر پاسو صلی الله امت ها ذا فلان اذا الله دا فلانه چدا واستل ش تقترو لحیته خمرا سسیگی دګی دغه نه شرابو معنا شراب سکلی داغه دګی نه شراب سسیدل فقالن من نبیل دم ان بشک من گجو قد نهینا عن التجسس نبی علی السلام والسلامی منګه چیو منګه منکرشیو د لټولو د عیبونو د خلکو نا خلکو پټ عیبونو پټ نقصان نا منګ لټو منګ ته پته نشته کې د شراب نش او تپی ګمان د شرابو کې انا منګه قدنه نا منکرشیو ان تجسسی د سینمونہ کری ایشو د پټو عیبونو لټولنا چې د خلکو عیبونه وا نقصاونه موږ به نه لټو په خلکو کې او چې سړی لټې ول د خپل ځان ته وګوري ولکن یظهر لنا شیءن هو لیکن کحکارا شمن ته سې شی د دنه په شرابو کې نو نأخذ به موږ به عمل کوه پاره باندې موږ عمل کو پاره کداغه نم تاسو شیش خخ خارجم موږ سزا حکم جاری کونو حدیث حسن صحیح رواه ابو داوود ها با اسناد اعلی شرط البخاری ومسلم باب انه انسو یظن بالمسلمین من غیر ضرورت باب ده بیان د من کولو د بدګمانې په مسلمانانو په مسلمانانو په بدګمانې نکې بغیر د ضرورت نا د تا وان نهبي ان رسول الله سر سلام قال وسلم قال اسلام وی السلام کوم و نه خاص تاسوځان بچ کوې د ګمان نه ګمان خو د سړی راځې خو په ګمان به س نه کې په ګمان به عمل لنکې چېته داسې اوته داسې یا کوم وځ نه فین نه ځون نه بد ګمانی چدا دا دا ډې ناکاره دروري په درروکې۔ متفقون علی الله زمون د دی ټولو غلص ژوند نو ساتي الله زمون کورونه دي سن محفوظ کی زمون غ اولاد دي الله محفوظ کی <خخ>